E eh, buonasera a tutti quanti Siamo arrivati, siamo tornati Siamo noi Mozilla Bros Ci scusiamo per il ritardo Che come al solito ci accompagna Beh diciamo che oggi a Ciroma roma non funzionava eh, un cazzo Esatto, niente. purtroppo eh, ci scusiamo per il ritardo Però non è colpa nostra come al solito eh, di, di solito facciamo ritardo perché facciamo ritardo Oggi abbiamo fatto ritardo perché a Ciroma effettivamente non funziona niente Diciamo che la legge di Murphy è sempre lì, lì dietro l'angolo eh, in agguato. Sempre... eravamo anche in anticipo Esatto, <ride> oggi che eravamo in anticipo giusto il nostro buon amico Gesù ci ha detto che non potevamo essere in anticipo e quindi lo streaming non funziona quindi per i fortunati che ci stanno ascoltando in FM ricordiamo che siamo i Mozilla Bros siamo qui in missione per conto di Dio siamo una trasmissione nerd blues eh, sulle frequenze di Radio Ciroma 105.7 nella urbana di Cosenza vi, vi presento la nostra classica formazione c'è in regia ci sono Cicillo il grandissimo Cicillo Che sta smadonnando Buonasera, eh, eh, buonasera. Esatto Poi c'è il nostro Nerdono Sendai di fiducia uh -huh. E poi c'è il grandissimo Altissimo eh, 4000 Angle. Andrea Blues E no. qui questa voce no. <ride> no. <ride> Ecco questo qua è Cicillo Che stava bestemmiando E la vo questa, questa voce Petulante Del vostro Lorenzo Blues di fiducia Vediamo che cosa sta succedendo in regia eh, si Niente sono... diciamo che Questa volta volevamo anche prepararci la puntata Cioè eravamo proprio partiti eh. carichi carichi per preparare la puntata E siamo arrivati mezz'ora prima ma non funzionava nulla Non ci riusciremo mai C'è un nuovo strano aggeggio cubico Nel sì. in radio Ciroma. Sì, che e sembra gestire lo streaming Ma è alquanto scuro E guarda storto no Sendai E mm. quindi chi, chi per sbaglio Dovesse sintonizzarsi sullo streaming sullo stream. Di C-Roma Sappiate che c'è un soviet che parla di cose sovietiche Strane Però non temete perché il podcast Salvo che non ci cada qualcosa sul computer Dovrebbe esatto. venire bene Quindi togliete quella tastiera di lì Nel frattempo è partito un, un un pezzaccio di sottofondo che il nostro bluesman dalle dimensioni altissime ci, ci potrà introdurre, vero? beh, questo qui è un pezzaccio che noi conosciamo, abbiamo già passato è Analine di di Cristo di Cristo <ride> Bene, eh, c'è qualcuno che no, no, questo è il primo blues della storia. No, vabbè, eh, c'è qualcuno che, bluesman che è è nato eh, sì. a Gerusalemme, è, è visibilmente agitato, c'è qualcuno in regia visibilmente agitato. Cioè, Sono io quello visibilmente aggetato. No, eh. no, no, no. <ride> eh, forse l'aver sparso sangue di Saraceni e Teutoni non gli è bastato in questi giorni, ma comunque. Eh, va bene, noi ricordiamo: siamo Zilla Bros. Vediamo di partire con il primo pezzo se è possibile. Questo dovrebbe essere Albert King. Alberto Re, sì, sì okay. suonerò il blues per te. Eh, eh, per l'italiano che non capisce, Albert King. I'll play the blues for you. Wow. And you feel real good. Well. Come on over To the place where I was All oh, your loneliness I'll try to sue I'll play the blues for you Morning. You might run across here Some of your old friends and all your loneliness I'll try to soon I'll play the blues with you Yeah. And let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. Loneliness is a very bad thing. And loneliness can get you down. Are you comfortable? Yeah. I said loneliness can get you down. And I have heard of loneliness blowing some very fine people's minds. But you can't do that. This is a big, big world, there's a lots of beautiful things going on in this world You just got to hang in there and be tough Yeah You've read Pretty Girl, where you live? No, no, disregard that. The most important thing, I want to know you I say, I want to know you I'll pay for you I'll play it. Ringraziamo il grandissimo re Uno dei tre re della chitarra blues Albert King Tre re della chitarra blues in Includendo anche BB King e Freddie King Giusto? Naturalmente. Eh. Eh, stiamo parlando del Mississippi eh, Esatto Stiamo parlando de delle patatine che si sentono nel microfono I masticatori Ecco eh, è arrivato l'ultimo nerd de de de della formazione di Mozilla Ciao Aruf. Io sono fuori trasmissione, tant'è che non mi sento. Sì. E ho portato solo gente qua in studio perché siamo pochi. Esatto. Ho sì, pensato. Siamo, siamo solitamente e quindi siamo. ho sì. pensato di portare la controparte internazionale. Sì, diciamo che i Mozilla Bros diventano couchsurfer in questo sì, momento. Sì, Surfer. Abbiamo raccontato del couchsurfing couch nella, nella stagione precedente. Magari farci una, una brevissima introduzione al couch surf, Vabbè, scambio e di E Il couchsurfer di hanno anche portato vino. Beh, benissimo. Eh, couch surfers dal, dal bench, no, ci dicono. Noi non le facciamo certe cose. <ride> sì, non mangiare nel microfono. Vabbè, ritorniamo al nostro, al nostro grandissimo blues. C'era. C'è qualcosa che dobbiamo dire a proposito di, di Albert King, vero? Andrea? Qualcosa? Eh, giusto, giusto qualche accenno. Possiamo dire sicuramente che era, è stato uno dei primi bluesmen eh, della, della cultura blues E soprattutto uno dei più importanti perché ha, ha influenzato numerose personalità Tra cui, per esempio, Jimi Hendrix <ride> <ride> Giusto per dirne una oh, cosa sì, Stevie Ray Vogue, <ride> Angus Young <ride> Gary Moore eh, Eric Clapton vabbè c'è eh, vabbè, eh, da dire un sacco di cose su questo, su questo grandissimo chitarrista Tra cui, che suonava in una maniera alquanto strana Dovete sapere che le chitarre hanno due eh, imbracciature Diciamo, una per mancini e una per destrorsi Lui suonava una chitarra per destrorsi Al contrario Cioè aveva un modo di suonare molto, molto, molto I strano I destrorsi sono gli orci di destra della Lega sì. Alla... possiamo notare che Garulf era in Sila Ora, <ride> non sappiamo che tipo di funghi abbia raccolto <ride> in Sila Perché... Insomma... Eh... E fa male a non condividerlo, Ma comunque Porta a sopanaro Esatto E suonava con una Gibson Flying B E eh, a proposito delle Gibson Flying B Proprio ieri ne discutevamo con un grandissimo chitarrista Che colgo l'occasione di salutare Ciao è, Stefano E è Stefano è Un nostro amico di Petrona Salutiamo anche Paolo Che solitamente sono sempre insieme Tant'è che li scambiano per fratelli Anche se non, non sono neanche parenti e, Questa Gibson Flying B Veniva chiamata da lui Lucy E Proprio le note di Lucy che abbiamo sentito, le note eh, lente, quasi sofferte, con uh, un, un bending, cioè... Le note al contrario di Lucy. <ride> sì, le note al contrario di Lucy. Proprio unica questa volta. Questo, questo stile, questo bending, ossia il trascinare una corda sul manico della chitarra, eh, che faceva quasi lamentare la chitarra. Tra l'altro Lucy è anche un nome che ricorda vagamente Lucille, la chitarra di un altro re che abbiamo ah. citato prima, BB King. Sarà un caso? Sarà un cazzo, il fatto che lui sia un bel nome, tra l'altro mi, mi, mi ricorda una persona a me cara E niente, noi abbiamo finito di parlare di Albert Hink perché se continuiamo a parlare facciamo, possiamo occupare tutta la trasmissione E, non, uh, e i nerd non, eh, non ve lo permetteranno Esatto, perché hanno la, il, il mixer dalla parte del manico, quindi vi, vi lasciamo alle, ah, vostre, ah, alle nostre ah, News Nerd ah, Ricordando ah, che siamo i Mozilla Bros, siamo su... Solo ed esclusivamente su 105.7 Perché lo streaming non va Però, eh, però no C'è da dire pure che Il podcast c'è e, e tra l'altro Ce l'abbiamo lo sfondo per eh, l'annuncio Eh no proprio Lo sfondo era in tema Diciamo della giornata Era un alleluia Che in questo caso Dedichiamo <ride> proprio al Cristo dello streaming <ride> Quindi immaginate questa alleluia E tenetevi forte Perché Natale Dopo mesi mesi mesi Ha aggiornato in piccola piccola parte il sito Funziona sì, praticamente ha messo Dopo la quarta puntata, che risale al dicembre 2011, è la puntata della settimana scorsa, quella solo nerd, cioè ha saltato due mesi di blues, cosa imperdonabile, vero Andrea? Però e magari è riuscito finalmente a trovare 5 minuti di respiro, <ride> il lavoro lo il... avrà trattenuto. Qua, quale dei due lavori, 5.000 oppure. Ah, vabbè, no. non no, mi pronuncio. Non, non, non parliamo degli assenti, salutiamo Natale come sempre, il nostro eh, capitano della formazione che è a Milano a contattare gente. Beh, cominciamo con queste news nerd Che, che dici, Anno Sendai? Ma anche no, è ora del pezzo Ah, ok Un ma caffè blues ve lo ah, prendete eh. Ma, sì, lungo ma Ma, ma. <ride> I've got to go to Milford From there to leaving I want to see my baby By a loving spoon By a loving spoonful Well I've just got to have My loving spoon I found a good morning baby How you do this morning? Well, please, ma'am Just a loving, Just a loving spoonful Well, I've just got to have My lovin' My baby packed a suitcase And she went away I couldn't let her stay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 You can bring me whiskey, you can bring me tea Doesn't satisfy me man, but my loving spoon My lovin', well I've just got to have My lovin', good morning baby How you doing this morning, well please ma'am Yeah, my loving. oh the preacher in the pulpit jumping up and down He lay his Bible down, put a loving, ain't back in the house alright. He just had to have his loving. Good morning, baby. How you do this morning? Well please, ma'am. Just yes, a loving spoon.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 Questo, questo era Mississippi John Art, nome, nome d'arte di John Smith Art, un bluesman talmente d'altri tempi che persino la sua data di nascita eh, ha, ha, delle, ha delle controversie Il 127 ma, eh, avanti Cristo No, più o meno, però 1892, cioè si parla addirittura di due secoli fa eh, Tra parentesi ci tenevo, vabbè, niente Eh... No ma se ci tenevi Ci chido. tenevo a dire una cosa che è una cazzata però dirò dopo No no la vogliamo sapere <ride> ora Eh, Me la sono dimenticata No eh, oh, quest oh. questa era la voce soave di, di Mississippi John Art un, un bluesman cresciuto in una città del Mississippi chiamata Avalon Che ricor mi ricorda, mi ha riportato alla mente Avalon del della, mitolo della mitologia di Rear 2 Cioè, magia e magia si E a me è si ritornato richiama. in mente un gran bel film nerd cyberpunk Che si chiama oh. Avalon Esatto e Quindi c'è come tutto torna Si parte dalla magia di Rear 2 eh, Passando al blues, eh, arrivando alle cose nerd è proprio alle sì, cose nerd Avalon cos'era? Era la città? No, quella era Camelot Era un'isola un isola Che non c'è in realtà eh, Esatto, vabbè E proprio questo fraseggio magia blues nerd, partiamo con questo news nerd perché la, il, il 50% più uno della, popola, della, della popolazione di ascoltatori dei Mozilla Bros. vogliono sapere di, di questo news nerd. E infatti per i nostri 6 o 7 ascoltatori partiamo 7000 con 3.000 perché se ci conti i contatti di Andrea i contatti di, di, di Natale comunque. <ride> 4.000 più 3.000 siamo, siamo Quindi lui sapere, si può sapere, ma non è così. Comunque, iniziamo la rassegna di Newsnard con una cosa che è sia simpatica, sia paranoica, e sia dei profondi insegnamenti. Guarda proprio, eh. si ti filosofi, Andrea, lo testa a Praticamente, un, uh, un gruppo di di, di. di misteriosi soggetti. Anonymous. <ride> No, ah, no. vengono anche loro da e Da, da, no, da cose. I, i console, ah, console Cowboys. Wow, e il nome dice tutto. E il nome dice già tutto, praticamente. In un post che era uscito all'inizio dello scorso gennaio, ma è sbalzato. nella cronaca adesso. Avevano messo tipo circa 700 link per la visione in streaming di alcune telecamere di sorveglianza che eh, teoricamente dovevano essere private. Qual è il problema? Il problema è che eh, praticamente queste persone hanno preso il uh, firmware quindi diciamo Il sistema mh, operativo Dai, il sistema operativo che sta all'interno di queste bellissime telecamere sviluppate da Trendnet Mi raccomando segnatevelo e non acquistate mai assolutamente i loro prodotti <ride> Perché vi potreste dire Però trendy, Ennesima no? denuncia per noi Perché, perché vi potreste ritrovare con eh, qualcuno che proietta nell'aula magna dell'università la visione di queste, queste telecamere. Per esempio, in ipotetiche cose. Comunque è successo che eh, dall'analisi da, dall di questo firmware eh, è emerso che eh, c'era alcuni la definiscono una vulnerabilità, però praticamente era un, un errore nel codice. Non sappiamo più o meno quanto volontario alcuni parlano di una backdoor addirittura che praticamente Scusa. permetteva di aggirare totalmente in tutta tranquillità l'autenticazione su queste telecamere. E quindi eh, di poter andare a, a guardare le riprese di queste telecamere, telecamere che venivano usate in un sacco di posti, uffici, eh, case private, addirittura c'è chi si lamenta perché sono emersi video tipo, tipo di... feste, festini, wow wow, wow, wow, wow, wow, esatto, tipo di bambini che dormivano nelle loro camerette, però certo. Che, problema. Cazzo, che cazzo spia un bambino? I genitori eh, che che dopo lì li hanno lira. Eh, no, no. È colpa dei genitori che è in ultra paranoia per la sicurezza contro l'uomo negro, hanno iniziato a installare telecamere ovunque. Beh, queste telecamere erano del vero. tutto insicure. Questo ancora una volta ci ricorda che è mai fidarsi del software chiuso di cui non possiamo leggere. Esattamente, il anche perché secondo voi potrebbe sembrare uno scenario, diciamo, che non si ripeta spesso, ma invece un sacco di sviluppatori, quando devono sviluppare il loro device, utilizzano le backdoor per facilitarne lo sviluppo. Soltanto che poi queste backdoor non vengono cancellate quando viene fatta la versione di produzione e tadam. Tanto penseranno, nessuno andrà ad analizzare il nostro file binario per e cercare e invece. E invece, ma soprattutto così e possiamo invece... utilizzare. No Noi, i nostri device come diciamo noi tramite una vector e a girare tutto quindi mai fidarsi del software chiuso questo era l'insegnamento di questa piccola news nerd che e perle che diamo eh? sì no diciamo che è recente anche un altro esempio di questa e porcheria del codice chiuso e mai fidarsi dei san giovannesi ubriachi tra l'altro non è ubriaco <ride> è allegrotto diciamo un momento solo che cosa questo sta questo succedendo in regia, in regia è scattata la parola, non ho visto una telecamera, oh mio Dio, oh mio Dio una telecamera No, in regia si bestemmia il Cristo per gli ma sfondi Ma per lo sfondo ma, eh, infatti, eh, Esatto, eh, esatto, ma eh, c'era okay. quello sfondo bellissimo di Windows error sì. Eh, ma lo scarico e eh, vi facciamo ah, sentire okay. un pensaggio Insomma, stavo dicendo a proposito sempre di codice Chiuso, eh, di qualche settimana fa la notizia che un programma Che permette la, la gestione remota dei PC PC Anywhere della Symantec Segnatevi anche questi PC nome? Anywhere? Un sì. nome e una garanzia PC dovunque? PC dovunque? Eh, io ho un portatile e me lo porto dovunque Sei un cretino, ecco, che cosa devi portarti eh. ovunque? Questo diciamo che ogni volta che mi, ti vedo me lo ricordi Ma che, che significa Che cos'è questo PC Anywhere? No, è appunto un programma che permette di controllare Tu hai il tuo bravo computer a casa che sta scaricando migliaia e migliaia di gigabyte porno. di Porno Di porno, quello che vuoi insomma io non ho internet dillo la verità la verità e tu diciamo che, che vuoi internet. controllare questo tuo computer dalla Papua Asia con questi programmini di controllo remoto ma sì ma mentre noi sappiamo per esperienza personale che tu puoi farlo benissimo a gratis con... no vabbè ci sono svariate di soluzioni open, uh, svariate soluzioni open source ma ci sono anche programmi Free software no, open source eh, che pubblicità che avevo io si può proprio senza <ride> prova <I> <ride> e quindi ti permette di controllare il tuo computer appunto dovunque PC anywhere questo è il motto se non che anche eh, sono anche riusciti Sevent. a derubare il codice una parte di codice di questo programma della Symantec che poi derubare è brutto ma a rendere pubblico di pubblico dominio eh, Beh, derubare era a pubblicare a pubblicare è un termine è un termine è un termine, è un termine alquanto patatinoso nel microfono No, vabbè, più che altro magari hanno disassemblato il codice. No, ma era una vulnerabilità. No, vulnera no, no praticamente, proprio rubato. No, okay. no, no, sono sì, riusciti. Sì. Eh, la patch è stata rilasciata solo, diciamo, di recente. Era una cosa di, che affliggeva versioni vecchissime di questo programma, quindi, diciamo... Da dieci anni a questa parte chiunque aveva installato e mai aggiornato questo programma era affetto da questo problema Vabbè, Anche perché sembra che l'intrusione che abbia permesso di rubare questo codice risale addirittura al 2006 Sì, l'anno della venuta di Cristo E quindi... Cristo degli ebrei E quindi no, questo è un altro esempio, l'ennesimo okay. esempio Che nel momento in cui tu acquisti o scarichi in ogni caso un software programma chiuso. con software... Uh, Che non è ispezionabile Quindi visionabile dall'utente Non sai mai che cosa ti va a finire dentro Infatti e ancora io ancora sto, affidarti... aspettando, sto aspettando la denuncia della Dob Per tutte le volte che mi ha chiesto il codice seriale <ride> di Photoshop E devi aspettarti che appunto In questo caso la Tech, In altri casi la Microsoft per esempio la oh, Adobe O altre case oh, la, la, la enormi Christosoft. La Christosoft Foundation Quella che fa la, i programmi per Rilasciano la, le patch Se non sbaglio Su, su, sul computer della regia c'è un programma della Cristo no? Sì, è Zarra Radio, diciamo. Appunto, devi aspettare che le, le case produttrici rilascino le patch, che non sono altro appunto dei, dei cerotti, delle correzioni a queste vulnerabilità o bug che vengono scoperti nel software. Insomma, non sai mai che cosa ti installi, non sai mai cosa gira non sai mai, abbiamo fatto l'esempio del rootkit carriera IQ, per esempio per i cellulari, che cosa c'è sul tuo cellulare se ti stanno tracciando meno, insomma, software aperto, non rischi niente. Paranoia, insomma. insomma in, in paranoia, Stat Virtus. Però penso che abbiamo già parlacchiato abbastanza. Sì, infatti c'è un blu in e sottofondo quindi... pressoché allucinante Però adesso che Ed abbiamo you know, totalmente genere... Ma anche di no, cui ma ascoltate come... bene le parole Perché poi faremo anche la traduzione No, no, dovete indovinare che cosa vuol dire questa canzone Anzi, vi invitiamo a chiamare in... no, E non è una canzone del cantante Appunto, vi, vi invitiamo a chiamare il radio È un testo è... meraviglioso, diciamo Ricco di sì. spiritualità Sarà... Però se si alzi un po' questo blues Ce lo sentiamo 10 secondi <susurra> Questo... Ci tengo a precisare Delta Blues Vero? Certo Armonica E è, è, è slide Che può essere? Rigorosamente duo eh, Rigorosamente duo eh, Mi ricorda qualcosa Vero? È eh, qualcuno Beh passiamo col prossimo pezzo Che non è un pezzaccio Perché lo state passando voi Ci hai abbuffato abbondantemente la guarda sì, sì, Ascolta eh. questo E poi dillo <ride> ecco qua partono eh. Raga in Belgio non esistono le chipster yeah. Ma che pezzaccio che ci hanno mandato i nostri nerd E mi siamo scatenati proprio eravamo tutti quanti eh? No assolutamente no, eravamo tutti quanti in regia A ballare Andrea, secondo entri nella camera di eh, conduzione Chiudi la porta, mi fai piacere perché si congela a Doofred. Queste erano le 5, 6, 7, 8 Ma Che sei Quale uomo forte che Cosa, Ma ti, fa? Uomo cosa forte? ti fa? Ma quale uomo forte? Scoperte anche grazie al film Kill Bill che consigliamo eh. a tutti di scaricare di scaricare il bill volume 1 dove ci sono proprio le 5 6 7 8 che eh, sono no, no, no. Eh, eh, volume 1 che che, cici, che mi fai così? checchio volume, volume 2 ti fa schifo no eh, No, canelitica questo... momo ma ah, che cazzo con te che ha nominato eh ma scusa eh ti devi dare una calmata Andrea Blus. Sì, è di Tarantino, chiaramente è di ma Tarantino Ma noi stiamo facendo una pubblicità, Anna lira Tarantino, eh, ma almeno eh, percepiamo qualcosa eh, da tu, Tarantino, eh, non tu, lo so E eh, tu mi chiedi se ah, è di Tarantino questo film, quindi no, vabbè. Volevo la conferma da parte eh, di eh, certo, Google eh, Ma a proposito, guarda, guarda che collegamento eh, che ti faccio ma Tarantino, violenza o glaoma? Paura Ahem, sì, sì, sì, sì Finiamo di dire due parole sulle 5, 6, 7, 8 per piacere Va bene, perché... va bene No, dai. no, perché meritano Sono nel film che suonano a piedi scalzi eh, Andrea Blues oh. mi chiede la birra che è oh. finita <ride> Dove passa infasagello, Hai sbagliato <ride> ah, scusa. tutto Scusa eh, Niente, è un trio giapponese di donne Sarà, sembrerà strano perché non Perché sei sessista Sì, questo è poco ma sicuro Ma non siamo abituati a vedere donne che suonano nei, nei gruppi Soprattutto donne che diventano famose Ma se un trio perché sono 5, 6, 7, 8? E eh, non 5, 6, 7 Perché fanno 1, 2, 3, 4 poi 5, 6, 7, 8 e danno il ritmo, no? Ah E questo allora, aspetta, guarda Ci hai lanciato un assist involontario che A volte le cose si collegano in modo È il quasi, Cristo, è so il questo Cristo questo. Lo senti che è il Cristo vai, vai, vai, vai. Sì, questo è un blues di Gesù eh? <ride> sì. Risale um, Dell'anno 30, se non mi sbaglio eh sì, Vabbè, 30. ma no, non fatemi perdere L'assist vai, vai questo volo pindarico Perché 5, 6, 7, 8 Ci ha ricordato un'altra cosa Dilli tu sti numeri 1, 2, 3, 4 e 5 E voi direte che cos'è? Abbiamo imparato a contare anche noi. Io e non invece, sto capendo niente. E invece. Seguici, era la password dell'email. Dite di chi? Di Bashar Al-Assad, il presidente della Siria. Oh mio avete Dio. presente? Oh sì, mio sì. Dio. Internet for dammi, sì. Tra l'altro, vabbè, tipo password come admin. Ad, non no, so no, no ma insomma, la cosa toga è che gli Anonimo su questa è la news. Eh, hanno praticamente pubblicato tutte le mail del presidente siriano che eh, sapete ogni tanto magari lo sentirete a, a fondo TG che dicono ah oggi in Siria hanno bombardato, uccisi civili ma non interveniamo perché tanto là non c'è petrolio non c'è un cazzo quindi ciao <ride> però diciamo gli anonymous invece eh, come molti attivisti tipo anche quelli di telecomics sono presi molto a cuore eh, la situazione siriana anche a livello di censura della rete hanno ben pensato di pubblicare queste email fra cui ci stanno anche varie chicche, tipo considerazioni fatte su rapporti con Stati Uniti o sulla rivoluzione attualmente in corso. E la cosa bella è che non è stato, a quanto pare, nulla di complicato. Hanno messo 1, 2, 3, 4, 5 nella password. Però diciamo adesso voi penserete che questi sono proprio delle minchie, possiamo dire così. Le altre Gray. password erano sicuramente sicure, tipo I love you, <ride> viva Siria. erano ADC. altre password, no, so. voglio dire, insomma... <ride> Forza Cosenza. e quindi insomma gli Anonymous eh, In Siria. Esatto, eh, se volete leggere la corrispondenza del presente siriano potete andare su Twitter trovare i link eh, e farli, però. Il collegamento di primo era violenza o cloma, giusto? Sì, violenza oh, co coma, o cloma, idiozia. Oh. <ride> perché questa poi. Idiozia e sì, paura. Siamo perché... alla solita news nerd ridicola, idiota. <ride> sì, mi pare che venga direttamente dalla Ubisoft. Però no, no, il... no, no, no, non no. è l'Ubisoft. In questo caso. La proposta dello stato dell'Oklahoma è stata questa: i videogiochi violenti provocerebbero un aumento del bullismo e dell'obesità. Quindi, cosa, cosa fare cioè, per evitare il bullismo devo diventare ah, Se no. le persone. Club, cosa fai per male? evitare questo? Metti una tassa su questi giochi e destini i fondi proprio per il recupero dei bambini aggressivi e obesi. Cioè, vai. <ride> Cioè, raga, vorrei dire, cioè, non per restare nell'illegalità che ormai da qualche puntata ci impervorrà dentro Però, un altro buon motivo è per la pirateria informatica Cioè, guardate, andate a comprare un gioco e i vostri soldi dove vanno? Cioè, al recupero dei bambini aggressivi e eh, bavati! Eh, Mari, sì, vabbè, ci sta però No, ma che diventano no, aggressivi perché giocano a quei giochi, voglio dire, voglio, cioè, siamo alla follia Però questo potrebbe aprire alla legalizzazione delle droghe E praticamente usare questi soldi per il recupero dei tossicodipendenti sarebbe un'ottima idea in effetti Lo sai che non ci pensavo a questo? Io ho una news nerd che Lo fa... già fanno Non Io è solo che, che la droga si chiama tabacco non è una droga Eh, è una droga Tra, tra la lista delle droghe più potenti il Più tabacco, migliori? Più, no, più che creano più dipendenza Quindi più migliori Parla all'esperto Parla eh? <ride> all'esperto E qua, e qua stanno spaccando bottiglie perché sanno tutti che io non ho mai fumato niente. Ah eh, sì, Non è il fumo il problema, no, no, <ride> ma, ma, ma neanche altro. Lo sanno tutti. Ma ah, stiamo a calzeggiare. Esatto. Eh. Dopo l'eroina e la cocaina c'è la nicotina, che è contenuta nei sigarette, eccetera, eccetera. Quindi fanno proprio male. Secondo me fra poco sarà anche la taurina Con tutte le cazzo di Red Bull che vendono in giro comunque <ride> no, no, Ma la cosa altro... più bella è l'alcol Che considerate fra le droghe più pericolose eh, Ma è vero ed È la più legale Ah sì anche no, beh, Più legale delle sigarette non credo Comunque eh, Volevo dare io una news nerd Se mi permettete No Andate a fanculo Ma no, no. potrei dare anch'io Che non ho mai dato Perché Che ne dite Perché, Perché? Riguarda. Inziere, inziere. Sì, Mi sì, riguarda si. riguarda Vedetevi però per la mano Mi sconvolge Se no non vale ci, ci diamo per la mano eh, 3, 2, 1 Kubuntu Non è più ufficiale no. Mi devi Che no, cazzo dici Esatto eh, Questa eh, News Nerd Forse lo abbiamo dicissimo. solo Ia e Natale eh, eh. Questo No, Questo Kubuntu no, no. Che è ha poco zalla. Non è solo? No, voi avete Kubuntu <ride> Sarebbe Ubuntu Zallaro Edition Sì Zallaro Edition Con k D Che l'interfaccia che è il desktop environment più, più, più zallaro che esiste Infatti lo fanno gli sviluppatori di Cosenza, tra cui Natale eh, non, non è più ufficiale Inedito a Cosenza, dobbiamo dire. Sembra che il nostro amatissimo Mark Shuttleworth, creatore della distribuzione più, più sicura e più bella del mondo, insomma, eh, non, non darà più sponsor a KDE per fare l'interfaccia grafica per Ubuntu. No, in realtà non pagherà lo stipendio all'unico unico sviluppatore ingaggiato, cioè <ride> Multifame <di> è proprio <ride> <ride> Aiolea, okay. Passiamo... Okay. <ride> Però dai ha anche delle implicazioni brutte, cioè vabbè, al di là delle considerazioni ufficiali, cioè vuol dire che la canonica la, la sì, il Cristo La Perché Non è la canonica Quella di Ubuntu sì No, Aha. Sì, compa, benvenuto nel terzo video. Eh, io mi sono perso qualche passaggio, quindi... Welcome in... No, vuole, vuole monopolizzare sì. un po' anche le scelte della distro andando a sviluppare solo quella cacata di Unity. Mamma mia. Che, che, tanto cacata, mi diceva il nostro nerd di alti... Lidi, Luca Bruno non è tanto cagata perché è fatta in vala. Passiamo un pezzo, un, un pezzaccio. Sì, sì, passiamo un se pezzaccio. Se mi passate un pezzo di no John, in in è un Oggetto John, un film, Gicilla, se mi aiuti, se mi passi un pezzo di John che è... andrebbe dedicato a qualcuno. Sempre per il tema <ride> droga e sì droga no? <ride> non lo so. quello che c'è regia. Questo è John Lyker per Lorenzo. in white You're gone. Ik ga het op Jack Elliot. Echt, si scherzava qua in regia con il nostro Lorenzo Blues, che è un fan di Twee uiteraard. Echt, uiteraard. Pensavo di. Del, del, Era un fan della, del titolo della canzone. Questo no, assolutamente. <ride> no, questo John è... Luger, chi, chi, chi non conosce? Cioè, come facciamo? Sfatiamo, chi, oh... Un mito. Eh, chi, Fa come, intendimenti, come, come, eh? facciamo, come facciamo a non, uh, non conoscere John Luger? Come, come, come faccio io più o meno? Con la mia ignoranza. Eh, ma tu sarai <ride> punito dai cavalieri teutonici e dai Templari. Eh, Het <laughs> is toch dai cavalieri de kavaliersorde, eenduidend. <laughs> <laughs> Lorenzo Blues. Lorenzo, sei tornato? Niente, eh, mi era venuta una comunicazione di servizio in diretta da uno sendai ma, eh, John Luger, che, che dire di John Luger? Chi? chi? No, non diciamo niente, perché se non avete ah, beh, visto... capito che qualcuno ci ascolta di chi cazzo è John Luger eh, Allora vado in diretta a pestarlo, perché non certo Proprio assurdo non conoscere John Luger John Luger è uno dei più grandi bluesman Diciamo eh. che è un papà, non solo, dei suoi figli, ma... Anche di qualcosa che si chiama blues esatto, e esatto A proposito di blues Qui abbiamo degli ospiti Abbiamo degli ospiti anche questa volta internazionali eh, Scusa, gli altri ospiti internazionali chi sono stati? Sono i primi e unici ospiti internazionali che hanno avuto no, stai, stai sminuendo la nostra trasmissione No, no ma è vero Noi abbiamo avuto il più grande bluesman italiano Che, che eh, è andato capito, a suonare ma, ma non è internazionale Di fama sì Di fama sì, di spirito sì E poi abbiamo avuto diversi collegamenti internazionali In ah bah, Portogallo, eh, in Argentina co Collegamenti sì, perché i tuoi contatti spaziano per tutto il globo E vabbè abbiamo avuto anche un'intervista fatta A Michael Bucks, Iron Man ah bah, E insomma, non è poco Insomma e ricordiamo, è poco. ricordiamo John Luger Per sì. la sua partecipazione al film eh, Che abbiamo girato noi Noi Blues Brothers <ride> eh, il, il primo film C'era nel, nella scena del ghetto Dei, dei neri Quando... Jake Edelwood e la loro band vanno a comprare gli strumenti da Ray Charles, trovano la strada anzi no no no quando vanno a prelevare Matt Gitter Murphy da Aretha Franklin eh, trovano la strada intasata perché c'era John Luker che stava suonando c'era tutto il ghetto nero che stava impazzendo per la musica di John Luker E Adesso partirà l'intervista con i nostri ospiti internazionali eh, Condotta da... Sì, come dicevo da, abbiamo gli da, ospiti Dall'egregio inglese di Andrea Blues E chiudete sacazzi di porta Ciao Ciao, questa era la voce di, di un nostro ospite sì. Di SIS sì, eh, sì. Sono SIS, Bass e... Eh? Ruben. è Ruben perfetto, eh, questa è l'intervista ai nostri couch Surfer, portati da... bene, sì. innanzitutto vorremmo sapere come vivono loro la, la musica in, in inglese tutto questo in inglese? È in inglese eh? sì, wow, esatto. Wow. si, esatto si divertire praticamente esatto se no a fare un'intervista siamo bravi tutti eh, bravi. è normale chiedi come, come fanno a vivere senza le Jeepster <ride> si, sì, so oh, you can live without uh, Jeepster in Belgium How you can live wi without uh, Chipster? Without, without Chipster? We just eat the potatoes raw. That's what we do. We don't yeah. even cook them, we just eat them raw. We don't turn them into chips or boil them We just chop them up and eat them. That's how we do. Yes. <laughs> so, do you like Chipster? I like chips, yeah. but... Uh, maar but, but chips ah, Chipster... Those is particular... Are we, are we sponsored by Chipster? Uh, no. <laughs> no, no, no, <laughs> but no, no, no, no. We, we, we Just we like potato uh, just In, in the uh, every kind okay. <laughs> E' oké E' questa va tradotta perché noi amiamo uh, la patata uh, in, in ogni sua manifestazione Vi lo spiegheremo in privato cosa <laughs> <una traduccia>. <laughs> vai, vai. <laughs> Bene, magari se... Adesso parliamo con un altro dei nostri ospiti... partito un blues eh, questo ci suggerisce magari l'argomento da trattare What do you think about uh, blues? Ah, blues, is beautiful Do you listen to the blues? Yes, I listen to blues, it's, it's the main influence for everything From blues came rock and roll, from rock and roll, everything What is your favorite bluesman? My favorite bluesman? Mm. Maybe uh, Robert Johnson Ah, I, I said what he knows that. how to speak <laughs> He know how to speak <laughs> Traduciamo anche per i nostri ascoltatori cosentini Ha saputo esprimersi, no. ha saputo parlare. Ha saputo parlare, sì, esatto. Direi proprio di sì. Eh, bene, continua con le tue domande blues, Andrea. Non lo so. Di blues, ma devo aggiungere qualcosa a tu. Che sei un grande esparente blues di no, Rossano. Mi puoi chiedere benissimo qual è la sua canzone preferita, qual è, qual è la sua canzone blues preferita?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 È vero. e ha fatto questo film dove questo sedigenne si avventura al Mississippi e va dai mostri sacri del blues per imparare il blues allucinante e... lo consiglio a tutti è proprio, eh, è proprio su, su questo un po' la storia di su, su... Lorenzo Blues <ride> che, che non fenomenal. ha trovato la strada per il Mississippi, si è perso <ride> è sbarcato a Cusenza <ride> e crede di essere sulle rive di questo mitico c'era il Berrimo fiume ma in realtà è sul ponte all'università E suona lì la sua chitarra, vi, il suo slider, il suo blues Vicino al, al crati Proprio su, su questa crossroads, su, cro, su questo crocevia Perché crossroads significa crocevia Lanciamo il, il pezzo cross voglio ah, due minuti no. Cosa? Ah, possiamo ancora parlare un po' ah, eh, okay. che, eh, che lo come devi trovare <ride> La cosa okay. più bella è che c'è Zack Wild con noi, praticamente Il nostro amico Bass ci, ci, ci ricorda molto Zack Wild Cioè praticamente è uno Zack Wild con gli occhiali e Se poi faremo qualche tipo di fotografia La manderemo magari Non lo so, sul nostro sito tra la pagina Bross Con più S Comunque visto che eh, Stiamo ancora scaricando il pezzo e Stiamo aspettando Tipo c'è pure Garulf che ci può spiegare cos'è Il, il Surfing Anche in inglese Il, anche vai, ma anche no, ah, l'avrò detto mille volte comunque alla fine. Ma non in inglese, vero? E... <ride> <ride> che non lo dirò in inglese. <ride> però il surfing è un'esperienza carina da fare perché ti permette di scambiare ospitalità e non si tratta solo del vantaggio economico. E... Che se ne ricava ma di un miliardo di altri divantaggi vantaggi Perché riesci ad andare direttamente a contatto nel posto in cui visiti Però secondo me se lo chiedi a loro Ti stanno parlando di remedi, sì, no? traduciamo chiedi. magari couchsurfing Perché magari per l'utente non inglese sì, in maniera di traduzioni Sì dire, sì non so Uno so non può dire una cosa che <ride> pff, Sono povere. Lorenzo Translate oggi eh, significa surfing sui divani eh, <ride> Perché chiaramente Quando uno ospita magari un amico a casa sua Lo fa stare sul divano Il posto letto più facile Puoi, yeah. puoi chiedere magari lo, a loro così Poi dopo sì. mandiamo il pezzo che è pronto Sì infatti Lorenzo puoi chiedere anche a loro No allora, allora mandiamo mettiamme. il pezzo e poi continuiamo con gli altri due dai eh, Parli sempre in inglese Scrivi messaggi in inglese eh, C'è Cina eh. poco fa, fa pure queste domande Hehehe <laughs> Mamma, che blues ragazzi! A rieccoci. Eh, a rieccoci con questo blues allucinante. Cioè, e c'è qualcosa da dire qui. Eh, Lorenzo, blues, Ci da sarebbe un'altra un trasmissione intera da, da dire su questo Delta Blues di Robert Johnson. Eh, yeah. e queste musiche, queste, queste note quasi diaboliche. Perché questa, questa, questa canzone ha qual qualcosa di sinistro in realtà. Eh, C'è da dire che Robert Johnson, non so se, non, non ricordo se ne abbiamo parlato in qualche altra trasmissione. Vabbè, e no, no, di questo... sicuramente se non abbiamo parlato sì, di Robert Johnson. Sì, sì, ma di questo fatto in particolare. Era un... Uh, un Lo ripetiamo comunque. Un bluesman uh, che suonava, e, e suonava la chitarra e cantava, come avete avuto il piacere di sentire. Sai che all'inizio, prima dei 25... 24, 25 anni Era eh, criticato E non, eh, non lo volevano fare suonare Nei locali, la gente lo, lo fischiava La gente lo derideva perché, perché non era un talentuoso Non era bravo Robert Johnson eh No, assolutamente non ah, no, La, la diciamo storia che, che, che affonda la, Un po' nella leggenda Nella mitologia del blues <ride> eh... Lui si è, se n'è andato Si è un po' isolato Si sì, esatto, si è isolato è proprio su e proprio su, su questa crossroad Chi ha incontrato? Su questa crossroad che è una. una un, un crocevia, appunto. Un incrocio. Dove si intersecano la, la, la route 49, la route 49 e la route 61. E, ah, chiaramente nel, nel Mississippi. Dove do altro poteva succedere una cosa di farlo? No. Eh. E, qui Robert Johnson fece. Il, il patto col diavolo Gli disse io ti do la mia anima, e mi metto a fammi suonare la chitarra E quindi qualche, qualche anno dopo il, il diavolo sarebbe venuto a prendere A 24-25 anni non sapevo suonare Ci sono rimasti 3 anni di vita dove ha dato tutto il blues possibile e immaginabile Infatti è proprio eh, con la sua, anche grazie alla sua musica che il blues eh, affonda le sue radici Ricordiamo Lorenzo che, che è morto a 27 anni eh, ah. eh, come mi suggerisci tu con, con le dita, ma lo volevo già dire, come, come altri, perché è doveroso quindi adesso citare tipo Jimi Hendrix, tipo James Joplin, tipo Catco tipo? Cobain. Cobain. Insomma Cobain Sono il Anche Amy Wayne House diciamolo. anche no. Vabbè, ma mettiamolo comunque. Ma, ma. ma anche no. Eh, insomma, questa, questo blues quasi esoterico Infatti le, le, appena è partita la canzone ci siamo messi le mani nei capelli Tanto che, che piace, perché comunque poi l'uomo è fatto di, di passioni, di, di, di voglie Quali sono le tue passioni? Eh, non lo so, boh, non so quali sono le passioni Ma la volete sapere una cosa bella? No? Certo Che abbiamo scoperto da poco Vai Tipo? Siamo... Un grande annuncio Un piccolo passo per i pirati Un grande passo per l'umanità sì. <ride> Perché praticamente Qualche giorno fa è stato fatto il primo download Da The eh, Parade Bay Del eh, primo modello in 3D Per poter stampare Oggetti in 3D Cioè Aspetta lo spiego meglio sì, spiego magari, magari in italiano Magari in italiano Perché praticamente da eh, Pirate Bay ha messo questo servizio nuovo Dove possiamo uh, scaricare se voi avete una, una stampante 3D Sapete cosa sono le stampanti 3D sono cose bellissime Che stampano appunto oggetti magari di plastico o di altri materiali totalmente tridimensionali L'ho visto su History Channel, l'ho detto è fantascienza E invece e no invece in realtà E invece in realtà è praticamente su Pirate Bay potete scaricare questi modelli tridimensionali L'altro giorno uh, è stata stampata la prima modellino di nave con la bandiera di Pirate Bay È stato stampato appunto, il costo ancora è un po' alto perché fra la stampante che costa più o meno, non lo so, per costruirsi ha più o meno 400 dollari, il materiale che costa altri 100 dollari, è costato un po' questa piccola nave, però apre nuove, eh, nuove frontiere. Front eh, apre nuove yeah. frontiere. Ma front c'è un problema, caro, Io ancora non ho capito, devi <ride> svelarci per risolverci. Ma io non ho capito di cosa state parlando. Eh. Cioè, allora tu hai una stampante normale che stampa in 2D perché è su un foglio di carta, ok? X, okay. Y. Okay. Queste qua nuove stampanti. C'è la Z qua. Molto cartesiano Cicillo eh? Z. Eh. O un'istruzione un scientifica diciamo. No, queste nuove stampanti ti permettono proprio di costruire oggetti in 3D. Cioè tu hai un file invece di un, un normale disegno. Tu hai un Un, un modellino, un modello 3D di qualcosa, lo butti dentro questa stampante e la stampante te lo costruisce. Quindi, praticamente, questa stampante risolve il problema di chi resterà solo a San Valentino. Aspetta, ah, o anche di chi sta solo in generale a casa. Comunque, sì, sì. al di là di questo, la questa cosa è sempre la deviazione Reinhardt verso il porno. Vai di... La cosa eh, curiosa, sì, che giustamente il sito da cui abbiamo preso notizia faceva notare, è che poiché la stampante è realizzata in plastica tu ne costruisci una e poi fai stampare le altre stampanti alla stampante. Cioè non so se mi sono spiegato. È ricorsiva la cosa. Vuoi ripetere. No, io non ho capito. Ma, ma, eh, ma lascia stare. Noi ci abbiamo provato. Però il punto qual è? È che in un futuro prossimo avventuro come si suol dire, potremo stamparci oggetti a casa. Vi serve il nuovo set che costa tantissimo di che ne so, di dildi, di dildi vibranti e funzionanti. Beh, potete farvi da Anche download. vibranti. Ovvio bassano le pile lì insomma. Lorenzo si è illuminato, è contentissimo di questa notizia. Ma <ride> fanculo. No, sto vedendo un video in realtà su YouTube. Però uh, dicevamo che è pressoché allucinante. Dicevamo a oh Ono che c'è un problemino su Pirate Bay c'è quello che hai detto tu. Esatto. Però se io scrivo www.piratebay.org cosa mi succede? Ti succede che ti imbatti nella bellissima censura italiana perché Pirate Bay ormai da quasi un annetto mi sa che è totalmente filtrata a livello proprio di, di, di pacchetti quindi non basta cambiare i DNS o cose simili dal, dall'Italia. Però ovviamente non ci vuole un gran che usare dei proxy. Per esempio se cercate su Google proxy to Bay riesce Una bellissima paginetta da, da cui potete raggiungere Parrot by Wallman o Girando I'd la censura. Yes. Yes. O qualsiasi Serebbe tipo di proxy. Anche Google stesso si può usare come proxy. Eh. Sì. Basta tradurre diciamo dall'italiano all'inglese e molto spesso hai un eh, proxy bello e buono fatto così. C'è da dire anche che, comunque, dal, dal provider dell'università, dall'internet service provider dell'università. Pirate Bay è raggiungibile comodamente, sen senza rate addirittura. Perché forse, non lo so, il GAR politica politiche diverse, però. Boh. Eh, ma in compenso sì. da Yunica filtrano U-Porn. Però potete sempre. L'abbiamo sperimentato in modo empirico per il bene della scienza. Sì, sì. E <ride> Grazie per questa. questa ci serviva l'audio. E quindi. però anche quella è girabile con un semplice proxy. Sì, sì. Però annunciando che è arrivato anche il cantante Adesso forse possiamo mandare il prossimo pezzo Sì no ma è anche arrivato Rubin Che finalmente è riuscito a aprire la sua bottiglia di vino È una conquista proprio personale Ok cantante più vino è finita Qui fin, in radio è finita Comunque eh. andiamo col prossimo pezzo eh, che, che è una bella è? canzone sì. È un gruppo <ride> strano <ride> canzone, diciamo, canzone. Avete... Ricordiamo tutti che c'è Zack Wild che sta aspettando la nostra intervista Non avete mai sentito Questo gruppo in radio se non eh. alla fine Della scorsa puntata Diciamo eh. uh. Well we come up from the gutter The wrong side of the tracks yeah, we come up from the gutter The wrong side of the tracks The music brought us our babe And we ain't never been back Cause we went city to city All around the world Yes, we went city to city All around the world You know it never looked like enough, honey Even after 30 years Cause we come blazing like a shooting star And we light you up real good We come blazing like a shooting star And we light you up real good We're gonna hit you like a flash of lightning Just like a bad boy would Take name. Should have opened up a little whorehouse honey. Get a little booty on this side. Questi erano i motorini. Non <muching> giocare, non no, giocare. Eh, so, sottolinea. Un piccolo, un piccolo intermezzo, Il picco. mamma mia. Com'è la pigiata subito a male. Esatto. Che cazzo, madò. Questi erano i grandissimi <muching> Motorhead con un blues direi a fenomenale. Questi invece sono i costers di Death Proof, sempre di Quentin Tarantino, diciamoglielo. Eh, Quentin, noi ti stiamo sponsorizzando tutti i film. Eh, sono morto. E adesso... No, no, cioè, Ci, ci sono? Figli. Che ci sei? È morta la cuffia. cuffia eh, ricordiamo, grazie a Lorenzo Blues, cuffia come a sei? Zombie. servizievole Si si innocui ci ci siamo. Caro Quentin, noi stiamo sponsorizzando tutti i tuoi film, eh, ricordati di noi, pensaci. Adesso il momento che tutte le donne, le casalinghe del pianeta stanno aspettando, L'arrotino Anche la rotina? Anche la sì, perché quello là credo che comunque sia una delle persone che ha schiaffato di più nella sua vita, ora che ci, <ride> ci fa pensare. No, ovviamente. Fatto... tu hai tratto queste conclusioni. Eh? Come no, sei... Infatti, hai detto che mi ci hai fatto pensare. Come... chiaro che le conclusioni sono tutte mie. Come non so. sei fine, gioia? Uh, comunque diciamo che il momento che tutti stiamo aspettando è stato l'arrivo del cantante Che adesso ci delizierà con una sua ennesima performance Si dice performance Vai cantante Vai cantante Un attimo, ci sono problemi di collegamento tra noi e lui <ride> Che è dietro di te quindi. Punto <ride> eh No, abbassate questo sottofondo, ci canterà una nuova canzone che ci dirà lui in regia adesso. Buonasera, vi canto queste canzoni che l'hanno fatta in pubblicità E... Eh, Che pubblicità cose era? Cosa di Natale, quelle cose di Bambi Che pubblicità era? Quel pupazzo di neve Va bene e quel Piccando questa canzone il titolo Questo non me lo ricordo Questo è quel pupazzo Aspetta, di neve Penso che tutti vorranno sapere quale pupazzo di neve Quello che alla televisione ha pubblicità è MTV Va bene MTV. MTV Ah eh, sopra MTV Va eh. bene Di città, visto tu? No no, ma io non guardo proprio MTV quindi Io non guardo che... la televisione Anche Anche Hello Live in my love. I will as they love I will my love. I will as for I love live my I will as they for I will live in my love. I will as for I wish you my love I will stay fully away I wish you my love I will, see my love. I will see my love. Questa canzone è dedicata a tutti Grazie Quelle della radio uh. Non lo so se la ricordate ora Che lo... Che lo bello cantato. sì Sì, no ho capito qual è ignoro anch'io il titolo a dire il vero forse non esiste questa canzone in realtà. forse it's eh. a wall of my life tu dici? può essere ma cerchiamo vi Adesso faremo sapere lo... comunque. Sì. solo grandi hits dal cantante va bene quindi siamo in conclusione vero? andiamo via? E eh sì, anche perché questa, questa puntata è cominciata in ritardo di Roma. finirà sì Finirà in ritardo Noi, noi 10.000 ce ne andremo via eh, Vi ricordiamo sempre che siamo in Mozilla Bros Siamo in missione per conto di Dio E solo, esclusivamente per questa trasmissione Siamo in, in FM 105.7 su Ciroma Solitamente siamo anche in streaming sul sito di Ciroma che è www.ciroma.com.org E sul nostro sito che è www.mozillabros.com Questo qua. Grazie eh. Lorenzo per eh, aver ricordato no, no, tutti no, i eh, nostri eh, contatti. Eh, eh, i manca contatti. la replica su sì, eh, Radio Transizione di Fase. Ci sono e le radio. Anche se non sappiamo se queste repliche stanno andando in onda perché. Abbiamo il nostro milanese che forse si è svegliato da dieci anni di coma e finalmente sì, ha deciso di interagire con questo. resto tu del Tu mondo. hai file che Twitter riccare. di un tratto si è risvegliato e ha iniziato a fare tweet. C'è da dire che eh, la password l'aveva data a me, però eh, io ho provato, ho, Tutto oggi ho provato a mettere password, quella cazzo di password che non, non ricordo come cazzo è. 1, 2, 3, 4? No. 5? No? no, assolutamente no. I love però, you? No, però... 1, 2, 3, viva Siria? Ascolta, c'è il nome di uno di noi. Un 2 3 stella? C'è il nome di uno di noi. <ride> ah! gol. Eh, la smettiamo di dire pezzi di password. Sì, uh, ma figurati, in radio, sono eh? indovina in password Non sono password reali, lo sappiamo, mica esatto. sono così sprovveduti, diciamo. Sì, siamo così <ride> Appunto, quindi ci vedremo dal vivo, però vedremo non tanto, forse sentiremo mercoledì prossimo sempre alle 7 eh, te, che abbiamo, e il regista cominciato... saluta mettendo l'ultimo pezzo. Abbiamo sì, cominciato... è un pezzo che mi ha imposto di, me, di mettere Marco. No. no, ma è perché anche questo è scaricato yamando Musica libera. Così minavamo l'ultima zippola Come nerd. bello vedere i nerd No, no, no, no diciamo che augusto. è una falsa regia democratica Questa qui c'è una dittatura in atto Io mi ribello eh, l'ultimo pezzo di Mississippi di Mississippi Alligators Come si chiama Marco? Uh, blues Predicator Esatto, va bene, non ricordiamo neanche le canzoni che passiamo Ciao! Fallo salutare sulla musica Forse Buonasera Scusa che intervengo Voglio salutare il grande comico, dottorno Chiappetti. Fabbio che non lo so se viene, non che poi rientra tra pochi giorni, venti due forse, Lorenzo e Andrea, chiamato Lollo, via Rastaversi, giarmo, io eh? irei a predicare, Gesù. E vi devo un un'altra cosa, stasera guardate eh, la grande partita Milan-Juventus al Rai 1 alle 20.45. E un... direi che poi